Just siis, kui mul on hoidu, et hoiduda probleemidest Otsi probleemid üles, järjekordselt avastan end hullu meelsete seenitest, Mu päev kisub Põhemi kreenises sündesin värdena süsteemi Mis just kui inimkonna tulevikub visiooni On mida robotiseerinud ja tinutanud Kriminogeni mu mikroskeemi Traamade kerises, röövlinavargana Pea kui tapjanend jumalast isoleerides Elan kuradi teenides Usku matu, et ma osa neist kriminogenidest Mis voolavad süsteemi kaigetes veenides Kuid mugest ei küsita, kas mulle meeldib või meeldisest, se see siin on soon. Ära saa ära pööra pilku, siin pool lokka Lokamendide korruptioon nõuab teie kõigi koond pilku Ja enne kunad meid kardse lookustavad, ma saadan siin loos vittu Kõik need mendid, kes matsib mind siia betoon kirstu. Soonid põlevad, mendid surevad ja õiglus jääb meitele Soonid põlevad, mendid surevad ja õiglus jääb meitele soni tollevad mendit surevad ja õiglus ja maitel soni tollevad surevat surevad ja õiglus ja ja õiglus jääb meitele ja maitel ja maitel ja maitel ja maitel ja maitel ja vuis ja aferisti mendi ahmed Aktivistid, retsidivistid, ekstraktoristid Vandla ametnikud võtavad pistist rinnas Tenekeristid, mužikid, patsaanid, autoriteedid Kes vabaduses asotsiaalid on siin esteedid Narkarid, rotid, tiilerid, igat sorti tondid Narkoraad, sotid, piidri, pekses nende murtud kondid vargad, röövlid, trapjad Kui algad, kõik nad on su külles nagu takjad Vereimejad, vampiirid, kaanid Vabaduse minead, nende pükste, viigide tuleviku plaanid Kelmid, pettisid, kaabakad, trellid, mille taganad oma aastaid mööda saadavad Sita keerajad, silmakirjad, sead, ussitajad Kui selja keerad, sünd ründavalt pussitajad Tühjad kilgud, tühjad pastid, perestroika ajal Rummu tuha, mägedesse maetud, laibakastid, liputajad pedo Ei esitatud on iga plaadi, kurid ja liigid Moe värsid, moe riimid, moe muusak on kiidid Siit sooni koosuses, kus mina kilt